Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu te nderrojmë falenderojmë asaj vetë pritë ndihmë të fadë kërkojmë ndërsa lavdata dhe bekimet Allahut qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe mbi të gjitha që ndjekën këtë rrugë gjithënë fund të kësaj bote të ndërru edhe të të besimtarë, jemi edhe sot në takimin e radhës, në këtë ditë të bëkuar, ditë gjumajë, dhe të të vazhdojmë edhe sot, insha Allah, me një tem të radhës që ka të bëjmë me blerat dhe dukatën që duhet me përvecu dhe me mbil në jetën e ti një, një besimtarë. Në kemi pas rasin që në takimit e kaluar të flasin për blerat e ndryshme, dhe të prezantojmë derin dikonë menutë detajzuar se çfarë kuptimesh kanë këto vlera. Si duhet besimtari më e kuptou bujarin, si duhet besimtari më e kuptou mshirën, si duhet besimtari më e kuptou faljen, turpin e këto më radh nga ato që kemi fol. Sa do të thas pa një vlerë të rradhës që Se gjithë njerës dhe pëlqenë, për dyshim, mirë po nga njerë ndodhë që mos të kuptojnë drejt asë rëndësinë e sajë, asë mënyrë në përvecimit e sajë dhe këto të ndodhin nga bime. Dhe të të lasat për krenarin, si duhet jetë një besimtar krenar, dhe qëfar kuptimi ka, krenaria një jetë në besimtarit. Të ndërrodozër fjalla krenari, vetëve ti nga... nga... nga... nga fjala nga shprejhja, nga tinglim e asaj, në më thonë, në ebë me kuptu se bëhet fjala për diqka që njërijun e mban të respektuar, të nderuar, të qmuar. Për daj, kënëria qëllë të lasë për ta është, si me e qmu njëriju vetë në ti, si me e rujt njëriju vetë nga përbuzja, nga përshmimi dhe nënqmimi, në format të ndryshme. Njëriju me e respektu vetën dhe atë që Besën të dhe asaj që i takon Nuk është të keqe Nësa aja është me nga kufebe Njëri ju me ndëru vetë vetë në ti Dhe mos me lëju me u përbuzë është kërkes të të tara Andaj Zotë Gjelle Huala Në kanë ndëru me këtë fe Për me ingritë njëri ju Andaj Allah të thotë në Quran bani Ne bita dimit i kemi ndëru Allah gjallewala njërir e, e ka ndëru, e ka ndërru, e ka ndërru, e ka bërë krenarë dhe e ka bërë të privilegjuar dhe që dalot nga të gjitha krieset e të tjera. Andë njërirë duhet me erut këtë krenarin, asë mësë me e tejkalu që me shku në mendje malësi, për asë mësë me ullshu e me shku në në në qmimë, në poshtërëm dhe përbuzje. E si me erut këtë mësatarët, cilë është kuptimi i ditë i kësaj, është a që në جاست الله جل وعلا ثات في القران لقد خلقنا الانسان في <تصفيق> احسن التقويم ثم ارددناه اسفل سافلين ني الله ثات اكيمي كريوار نيلون نا فورمان متبركريم ذا كيمي برت نغريت الله كا برت نغريت ثم ارددناه اسفل سافلين باستاي si pasoj e veprët të ti, si pasoj e moskujdesët të ti, kemi bërë që si tjetë në shkollët më të dojta, në nivellin më të dojtë. Andaj, Allahun e esens e ka kryuar njerion tjetë naltë, tjetë i qmuar, tjetë i respektuar, jotë në, në qmuat, jotë për buzat. Mirë për ndodhë që njerion, se kur që do të apërmandim, me e, përbuzë vetën si, ose dikush tjetër me e përbuzë dhe me e nënqmu. Aja që duhet të dim të, në do të të të dhe meshtë, është se, kur thëmi duhet njëri me e qmu vetë vetën, kur duhet njëri ju me e nderu vetë vetë vetë, duhet me dit pëse e bën këtë punë. Nga se nga njerën për shambull me e qmu vetë vetën, përshka këtë disa qështë e caktuara nuk është kjo kënari është ignorancë dhe ndalua. Mund t'ka lënën dhe me ndjebërësi. Njëriju me... me u bë krenar, ma atë që nuk i takon, nuk është punë e ti, nuk është lutati ti, nuk është, është produkt i mundit e ti. Këtu s'ka që kam në kënë kënëar, kjo mund të të kënëarja rrëjsh në pasaj. Njëriju me u bë krenar, duke në nënçmu dhe tjerët, duke për bu të tjera të as këto të kërkuam, ngasë kjo është mendjemallësi. Prandaj a një njerëz tek pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam i tha O dërguari i Allahut, e, e pyqti, tha O dërguari i Allahut, njeriu ka dëshirë me të pasni të këth mirë, ka dëshirë të pasni të mbathur të mirë, a është kjo mendjemallësi? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mendjemallësia është me çmu njërzit dhe me e refuzu e të vërtetet. Dhe on, me majtë vitën nëllë shumë, edhe me thonë, une smarë për gjithë kujtë, une nuk mësej për gjithë kujtë. A dhe kjo me një mëllësi, nga se këtu nuk gëtëzën një riu, ta qëtë me pak kënë arinë, përshka këse ajtë që të mësën, kur nuk të nënqëmën. Edhe në qofë se nga njerë për njërë të vërraqët, të japë informatër me gjith nga saaj të mëson gjithmonë me mësimin e tij të ngrit. Edhe pse ndoshta për momentin mund të pak më qeni vrashtë i jashtë, për momentin mirë po mvon madh di e madh informacioni që marr bashë ngritur. Prandaj nuk ka arsye njëri që kur dikush të jam son vërtetën, kur dikush të jam son di çka që duhet me dit, me të di, nuk ka arsye me refuzuar namë të kreris. Unë një manalt se mëliu me, me mësu ti mua. E kjo është e keqe. Kjo është më një sëmundje. Ose për shembull me undi krenar njëri përshka këtë njërës të lëkurës që e ka. Na qemi të bardhë, na manalta, ma këta që e në... A ka dhe i të me kënë krenar? Ja, kjo është mendjimënësi. Kjo është mendjimënësi e shëntuar, e refuzuar. Nuk ka drejtë asë kushtë me undi, me krenar, me në e përsin, dhe i dikujtë, veç përshka këse e ka një njërë të të lëkurës e tje. Ose pë është antar i ndo një fisi, ka prejrë sa këtume. Mirë, po ajë s'ka po kurgjë për me e dëshmu famën e këti fisi. Ajë veqë, thirët në emë dhe ti. Dhe kërënoj për atjerëve, e, unë jënë filoni, unë jënë biri filonit. Korukon, babë emë, babë gjushë jemë, e ti që ka kebojë ti? I në nëshmën të tjeret, bëjë bazën e prej asë ti, edhe kjo është të keqë, edhe kjo është shumëtume, a po. Mënd Njeriu duhet të më ditë për çka më konkënor. A duhet më ditë deri ku më konkënor? Nga sa nëse te kalon kufit, atë lkadan në mendje malfi. Allahu na ruaj. Ne shikojmë te Islami, Sabuku na mëson mesatorë, gjithë mënyrën e kon mesatorë. As mos mundën të çmu, as mos mund të përbuz, as mos në ulvet vetën, por as mos më mbivlerësuvet vetën deri në atë masazh, me që në mendje mal. Ndaj të tjerë duken të çmua dhe të përbuzë të tjerë. Rëndaj, me qëka duhet njëri me konë krenar? E thamë që kënërija është njëri me dërësu vetë vetën. Kënërija është njëri me eqmu vetë vetën. Mas me liu me unënqmu. Mas me liu që, dhe më thamë, me u përbuz, me u përshnu e kështu marat. E me qëka njërijo fillimisht duhet me u krenu? E para të në rëzë që me te duhet të krenu me është besimin në Allah në gjithë në gjithë në Ky është burimi i kënares tonë. Gaselës që i besuan Allahun xhalbahu ala drejt, besim të drejt, besim të pastër. Atë mend vërtet ki për çka më u kënu. Dhe është mend vërtet shumë e pandërgjeshme, është është, është, është është shumë jonjerzore që njeriu besimtari, një musliman me un me u ndii kompleksuar, me u ndii disi nënçmum për shkak të besimit të tij. Ngase besimi në Allah xhallahu ala është ai i cili e ngrit besimtarin. Besimi në Allah xhallahu ala është ai i cili e bën më qen krenar. Prandaj domthon duhet besimtari me qen krenar me besimin e tij. Për shembull, a kam më i lart se Allahu? Nuk kam A ka diqka dëvërtet për te Allahot? Nuk ka. Pra njësa Allahot kanë ndërru me besim të drejtë, që ka njerët që ka besojnë sot? Sot njerët kanë fillu të në vëzër me u krenu dhe me u prezentu si arritjet si, si madhe, me u imponu si të dishëm, intelektual, njës të mëdhaj, të ngritur, krenar me muhimin e zës gjelevarët don yjerë po tentojnë po tentojnë që ateizmin me bë besim të për palëmtarve ndërsa besimin në Allahun me bë besim të për pambetërvë. Domethën dikush po tenton që nëse do të më kallëzo që je për palëmtar dhe je skencëtar hapi i parë që duhet me e më treguar është mohimi i Zotit. Edhe tash kallëzoun kënaqse unë Nuk besojnë të shka besojnë jo Edhe a i ka besojnë të shka Nuk ka njerë që nuk besojnë kurgjë Edhe kur të më anë a i besojnë të shka A i ka besu vetë vetës ti Ton e ka bo vetën e ti Më të menqër Më ditur E ka shenu logikën dhe menet i dinat më Sa so që i ka për të vetës ti me E kontestu Besimit në në gjithë në orënë Prandaj, kë njërin këtë rast, rëzër, me qëka këmë më burë, për në njërin me dalë edhe me i përdur afëcit logike që ja ka dhënë Zotë, me arësujet, me përdur, edhe me u krenu se ju, po besoni që jo ditë ama, po më nënkeqë ama jësë po shenë i mirëve. Po më nënkeqë, po one i kam argument që është natë edhe me njështë me nga është tijë dyshime, po gëtë që mire këtë këtë këtë me e që më këtë. Ka kryu shkodë. S'ka lidhe që ka kryu e përshjet a shqeqare që ka është. Dhe ajë merit më u krenu me atë që po athë që është natë, e najë më ndi pak si të në në që më qimë, po më janë kja që ma përë thonë ditëm. E të që kimë nëndonë të të të të tërë po sësoj që është ditë. A kanë ojë me argumentu Se Zotë i gjellonë e egzistan Në esenzë Nuk kanë nevojnë A që është e qartë Gjithë shka argumentuat Për mesë Allahut Allahu ashtë andaj e ti Më shumë është Allahu argument i egzistimit të tënë të Se të ti që i argument i egzistimit Allahut Ajo është me iman Mirë po kër njeri Dallashitët e njëllosët me laj-laj mendimesh, me e cytjesh, e vezvesh, e kështu mëral, i turbullot nga të shmërija e ti, e atële kërkan argumente, që Zotë i egzistën, ka dhe përkër, Korani është platë argumente që flasët se Zotë i gjëllë e ola egzistën. Ma djëllosët, o fi enfusikum e felatum sirun, edhe në vetën e juaj, a nuk për e shenja? Allah u thotë të nërodhën kështotë, për me nëmbush zemën kënari, mundi krenar që i e besimtar, mundi krenar që i besu, drejnë Zotë Gjelleuola, dhe as njërë mës më jaliu vetë vetës, me të kompleksu dikush, apo mundi në një që mund pëse dikush, pa s'ka mëri dikun, ku ka mëri ai? S'ka me mëri për të i këti besimi. Për shamë të nërëzër, nëse njëri sot më burët që e ka një telefon, të më fundit e ka, që fa telefoni, ku mëne Sa so ka mes gjatë që kjo mburi e ti, që kjo kënari e ti, sa so ka mes gjatë? Te i del më deliri e tërë, gjatë që, si del më deliri bjen e bjenë tër. kjo, tërë, s'ka që, tërë. Në një i krenuar tërë, fa, kjerë i komune, me i të krenuar është një vjetë, me i del më deli arshmë, kur deli arshmë, vjen një një një pak të të eka, kime që kam më të misë dhe të e ka, dhe s'kime që ka më krenuar. Në më thonë, në punë të du njësë, gjithë mund kënari Ska do në dikur, një vjetë del modeli ri e kështu më rrëtë. Mirë e besimin e ndonë Gjelleuola, a pritit me do një model i ri i besimit. Me thonë që ju keni besu në Zotë, mirë kjo që përë. A ma do një model i ri i besimit. Qa ishme besu, për shepër, a ka? Ja, s'ka, të në kiamet s'ka. Model më i përshtatë shumë, më i drejtë, më i saktë, më i mirë. I besimit në Zotë Gjelleuola, që nuk ka këndërthërinë, n e banë njërin krenar dhe e madhërën Zotin se besimi Islam nuk ka. Andaj pëse mu një kompleksu kur t'je ki version në fundet nga se Muhammedi sallallahu alam është pejgamberi në fundet përndaj Allah Gjallahu Ala, ja ka japë detalët e besimi të durë në Allah Gjallahu Ala për këtë arsujë nuk ka version që i konkurën në këti versionin përndaj këtu buran dhe për i këtu buran Kanaria një muslimani, besinit në Langellevara. Ndajte me dhezër, nëse del jashtë këti verzioni, një e që studion këtë punë, i gjenë, pak me nëzohi i gjenë këtë punë, shuajnë për shambullë, ka disa prej, grupeve të sakur me fejve ndryshme, që besojnë zotërë. Mirë, po, qëshë besojnë zotërë në ta? A i thotë, besojnë zotërë, në regullë, shumë mirë. Hajde pak po e diskutojm kët besimin në Zot. Me kënd dikush, o musliman ti, po thosh besimi jam, çish beson ti? Që un po i thon veç dy ajete, thuni boll. Heq shumë asë asë më shumë as prezanto. As mos sin argumente, as mos sin ajete tjera se bota kë nuk i din ajete të tjera, dy ajete më rreth. Meq me dy. Meq ato ku do që të jesh. Prezantoj Allahun gjithë dora, edhe në universitetin M. për prestigj në botën e tërë. Kallzën e çurbeson ti për burr, kallzoi sho dy ajete. Ki më dha gjithmonë shtytimtar. Shtytimtar. Të para lexoi ajetul Kursi. Tasbihura. Çatë iki kushtet Allahu xhalla wala. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Dozej Allahu është ai që është vetëm një dhe nuk meriton të adhurohet askush poshtë tij. Al-hayyul qayyum. Ai që është i gjallë, i gjallë nuk vdes kur. Ën ka jum që kujdeset për të gjithë e as kush për të nuk kujdeset. Ai mban të gjithë e ata semën kurkush hiç të nuk i duhet. Ai ushqen të gjithë e ata nuk e ushqen as kush si për ushqim. La ta xhudhu sene wala nawm asnjë kap koti al-zumit gjithësh i zgjuar. Gjithë është kujdestar e deri në fund ata. Kjo është e para. E dyta E dyta që ti dushme për me dit me, me sarra, E po aratul kursia E dyta Kull huvë Allahu e hal Shumë rrit Kull huvë Allahu e hal Kus është Allahu e Zotë që ki besu në cilë është a i zotë joti Qe, kus është a zotë jemi Kull huvë Allahu e hal Aja është Allahu nja Sko atë jetër Allahu Samet Samet është a i që Të gjithë kanë nevoj për te Krejt kanë nevojë për të. Edhe ata që besojnë te, edhe ata që nuk besojnë te, edhe ata që lëvdrojnë, edhe ata që nuk e lëvdrojnë, të gjithë kanë nevojë për të. E aja konnë për dikat për kërkon se nevojë. Ai s'konë nevojë as për besimin tonë, ai nuk kanë nevojë as për namazin tonë, as për dhumën tonë, as për Kur'anin me që na lexojmë, as për Kur'xh ai nuk kanë nevojë. Na kem noi me fitusë optekaj. Na kem noi. Allahu Samad, lam yalid, nuk është i lindur. S'ka fillim ajë. Nuk e kanë nism, ajë është. Tiatra është ajë. S'është si njerëz ajë. Ai se kemith dihë şey. Nuk është si as kush. Është zotin. Si lem se ka sikur sa ajë askush. Tiatra është Zoti. S'është si njerëj ajë. Lëm yjet. Se Kalinda i kërkon heq. S'ka lindë. Ja Zoti nuk lind. O lem yulet. E as nuk është i lindur. S'ka fillim. Se Kalinda do kurkusht. O lem yekun lehu kufvan ahad. Dhe askush ti si ajë nuk është. Si ngjan kurkusha ti në atë? Qi ky është Zoti jam. Del tash, dikon tjetër, fan tash e ju, besimi ju A kamën zi dikush me ta siel nga libri ti Nga kuptimi fjesë ti Nga feja ti kudë kufët, me ta siel në kull huvë allahu e ahad Ju, s'ka, veç nga kena kull huvë allahu e ahad A kamën zi dikush me ta siel, aja të të kusim Tespidovën e kena dhe nga A ka dikon, të të të kërsi ka e të kërsi, që është to që Allah në madhënan, që vesh kërte në ngësh, ka e të kërsi, zamra malë të bo, qëfar zotë kje besu, qëfar zotë kje ti, nëse kërtan, s'ka për Allah, në nëzohin e përdo libra, tjera, jo të islamë, që të tasin për zotën, zotë që flanë, kanë zonë gjume, Allah në rruda, e që bëmë në më më bëflet Zat që haran, kë harru zote, zat që gaban, i përmison gabimet, për shambullë. E, zat që han, do të miqunë me hongërë, se mësë miqunë me hongërë nëjë mëzvet, për shambullë. E, shumë e shumë tjera, për shambullë. E pëse mësë me komë po kënojme këtë besinë, a kënë arësujë, ja, një në kënojme këtë besinë, andaj burimi i kënalisë, te besinë të alë ashtë, fillimishtë, Besim Allahu Xhallahu. Ti ke besu me një zot që tamam kokën alt, jo mendje mag, kenar. Që të mëson me çmuvë vetë vetën. Prandaj të vazhdon. Kët besim që na bën kenar, kët besim që na bën ballhapur, kët besim që na bën me unik komandë të lumtë, kët besim duhet me ruajt. Mos më mos më gërvish, mos më njollos, mos më mos më mos më aprish bukurinë, na maka të dryshme, më, më, më, më, më, më ndime, më ndryshme me me me me me ndime ndryshme me çka do të quhet nga se është shumë i pastër. Është shumë i pastër. Ërndër di çka të vazhdojë dieni shumë mirë. Diçka që është shumë e pastër, shumë e pastër diçka që është. Pak i vijnë në vrej se qonyolla, apo. Diçka që ka një jolla, diçka që ka për shembull 3 jolla e ka. Edhe 5 kur i bën shumë të vërtet, se ato triat ju nkon. Amma dhe qëka që hitë s'ka një ola, këtë është pasër, një qëka shumë e thjeshtë një pikë që të e pasëka, vrejët menera, po. Pra ndaj të tarujnë pasëthinë e besimit në allonjët në uale me në ndjekin në rrugës e duar. Në ndjekin në rrugës e duar, s'kem në uaj, nga se besimit në bane e përsi, në argasaj e thashtë, jo me në në qmu, jo me ndje madhë, e ndalu më ashtë, me e pë Besimin e Allahut dhe të dela e largojmë me diçje. Mirë po e mbjell kënaqim. Çka më sot ora? Besimin e Allahut dhe të dela nuk le janë ti të mkon në shqumum. I përbuzën kokulur, i turpnuam, kuptim negativ. Ja as lën këto. Pa as nuk lën më çu kokën fort kush e mund. Te robi Allahut për rolet e Allahut dhe dela. Kjo është ajo, kënaqëria e cilë e ruan të ekuilibruart, balansuar edhe modestin atë. Çka është? Një kënari e cëla nuk shkakton shkak dhe balansë. Kënari që e mon njëri në të balansu um, të aman, edhe më dësia në vend, edhe kënari ven, e në vend, edhe vërtit të ven, këtion vend vetëm. A medimalsia dhe balansan, um, prishë sistem, medimalsia. Nuk len me kon njëri i ekwilibru, të aman që e ja, prishë. Përne besimin e mon të ekwilibruar, besimin e mon të balansuar të aman, gjdo se në vendet ti, për këti mi kënar. Dështu të dyta që, Kene arsuje me kënë kënë arë rrësëlla, ndjekja rrugës e pegamberit sallallahu a të sallam. Njerës të në në leze, se këmështë të kemi të sekë, kanë modelet ndëshme, ndjekjën rrugë të ndëshme, ka, ka model të saktum, une si filoni, une ka, edhe ndje të kënë arë, ma desot për shumë, shumë njerës se ndjen kënë arë, ndjen kënë arë se ka model që e ndjek e pasan, Një njëri që dohta nuk dinë këndel më këndell për drogë apo alkool apo kështu me. Allahu na ruaj de këta janë bu modele. ose modele ndonjë prej gjinisë femërore dohta zot na në ruaj prej motrave tona, prej neneve tona, prej vajzave tona, apo çambonje të, të, të shtur moralisht, një cilë nuk dinë çka është hyja, nuk dinë çka është morali, nuk dinë çka është dinjiteti, nuk dinë çka ka karakteri, dinë çka është thurja, dinë çka është veshja. Edhe ajo bëhet model, edhe burrat. Ma dje ban emnë në saj, e fotografinë në saj, e ku të qoftë, edhe shumë kënara po. Këto e në kënari, falso. Të pa qëndrushme, këto, s'i janë rale këto. Kënari e rale është me ndjekë Muhammillin s.a. A edhe në që fa pejgamberi kemëna? Që fa më njëri kemëna? Që në ndjekëm? Në daqë burë, në daqë i devatë shumë, në daqë bujarë, në daqë i madhë, nda që i sinqerë, nda që i drejtë, nda që falsë, nda që gjëkshapur, që ka dush. të dushë. Nërëzër, që 1400 vjetë studiuat biografia ti, si mbasë gjithë tha të dhenëve, kaj të dhenët në këtë dretim, të regojnë se nuk ka figur me studiuar se Muhammedi s.a.v. nuk ka nuk ka njëri që shkru ma shumë përtesi për Muhammedin s.a. Jo gjithë mund kanë shku drejtë, kanë shku edhe mrapështë përta. Lëj njëri, tendenciazë armikë, mirë po. Enda diri më tani, diri këtë dakikë, pa din kjemet këmë e konqështë të. Nuk ka arritë asë koshë që me fakte, të pranushme, dëvërtetat, cakta, me shpifje, edhe për Zotin ka mbë shpifje me gënjeshtar, me fakte, me argumente, me të regu se këmësim i Muhammed e Zan, bie ndesh me natyre njerëzore. është në dëmë të njeriut, nuk është në interes njeriut, një mësimë nuk kanë arrit me dëshme, asë logikisht, asë shkenstaresht, asë në aspektin në na natyre njerëzore. Ska përndaj, aje që të mësën me bu njeri, Açi mësonë konçish duot i mirë do bëshën. A nuk je unë e keni dëgjuar më on? Onë kam Muhammedun (s.a.w). Ja mbul kokën. Mos e on kokën, ngritë kokën lart. Onë kam Muhammedun (s.a.w) s'dinë kush aja po. Unë nuk e di ku është aja. A në do të më lezu për ta? Do të më e njoh biografinë dinë, që sa më tepër të njohim vullai më shumë e dojmë. Më të gatshëm jemi ta pasojmë, ti përqesojmë simetë ti. Gase e një çfarëri më ka të kaçi që farmësime të më dhonë a ka dhonëaj. Pra ndaj edhe është borim ikëneris tonë. Pra ndaj borim kryesur ikëneris tonë, është fjalla La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Të besëm drejt në Allahum dhe të besëm drejt dhe të pasëm drejt në Muhammedim sallallahu alai sallam. Kjo është esenca e këneris. Ka dhe tjera që insha Allah dhe të kemi në rasën i prajnë prapë në rasët dhe tjera përshka këta është ka kohesan du me Besimtari do të me qenj kërënarë. Nuk në në qëmuat. Nuk leon me, me tregë zvarë për hunë në asë kushë. Nga se Allahu e kanë gritë. E kanë gritë me mendje. Me në, e logikërë. Mësë, si kurse, thëtë populli, mësë ja jepë kërkujtë me trunin me qera. Dikush dhe falë jepë, me kërë me qera që mërë për në diqka. Dikush falë jepë trunin me të të. Dikush të të me menu për të. Mësë ja të kaj pëllon menën timën e për vetën tonë. Timën e analizat. Po, njësapit e tërkujna, të duhet me mësunat, gjithë mësojmë. Meri argument, meri faktët, mirë pa, qorë rëzë, pa analizu, mëse blokët punëm. Mënu i meqëm. Edhe kur të besajsh, besëm e bindje. Edhe kur të pasajsh, pasëm e bindje. Më bëhesh kënë aratë. Bësh i ngitur, nuk lehen që asë as njerë me të përdos, me të nënqmu, me të përbus, nga se e din qëka ke besu, e din për qëka ke besu, e din pëse ke besu. Për daj, s'ka nevoj për asë një loj kompleksi, s'ka ne përmoni i olt, i tërjekun, e kështë më rallakon, ma dhjen në disë rast edhe me mëshirë besimin, pëse me mëshirë besimin, për shfarashvje, jo vëllapër, na du me konë kërë në artin e musliman, Në e kam thënë në disarë dhe me te përdo me për në bërgjurë të ndoëzërë. Nëse duhet me u turpnu për diqka, duhet me u turpnu musliman për vetës të ju natën, për shkak punve tona, ama asë një herë s'ka ndodhë, asë nuk përndodhë, e asë nuk ka me ndodhë, kur që shkaktar i turpit, shkaktar i prapërbeturis, shkaktar i nënqmimit, i përbuzës, i përqarjes, i problemet me në konëthejon, kur? Islam më ka dhënë gjithmonë se i thartë e ti kur e kanë kuptuar drejt ka për para. kanë ish përpara. Kur e kanë kuptuar drejt këtë muslimanat kanë qenë barçë të shkencës, kanë qenë barçë të shumë zbulimeve, shpikjeve e kështu me radhë. Kështu ka qenë dhe historia është plot me kërcarësa. Ku e kanë kuptuar musliman drejt këtë fej, dhe kanë pas zbulim të kenaris, kanë qenë bollhapor, kanë qenë të lidhur mes vete, solidar, kanë qenë kontribues të më të mëdhtë në nxjerrjen e kësë morë. Pa një fish na ka bëut më, na ka bëu më pranë për të mirë. Nuk kemi ujë mundi njëre të të për zi, tonë, së në mundi asnjëra të ofruar. Përkundrazi, është burim i kënaqërisë ton, besimi në anxhel Leuana dhe besimi në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo është kradia. Dhe ka të tjera që do të vazhdojmë inshallah në javët e ardhshme të flasim për to. Allahu xhallehu ala na në mëson se të bësojmë drejtë. Besimi në cili në bënd krenar. Dë të ndikim rrugën e peganberinit a.s. Pasimi në cili në bënd krenar. Dhe me këtë krenari të dalme nga këtë dunja e të rinjallme për Allah Gjallallar pas taj gjithashtot në mesin atyre që i kanë grita Allah të bale këtala. Jo në mesin atyre që janë nënçmu dhe janë përboz. Mekash përdofond Zotë i shë për left. As-salamu ala muhammallin wa ala alihi wa sahqe wa sallamu ala sallamu al